És dilluns 30 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell ens posarem en contacte amb l'alcalde de, la, de la nostra vila que ens explica el motiu pel qual l'Ajuntament retornarà l'import aproximadament de 1.500 multes que va posar la càmera de Llefranc. També us explicarem que el grup Portbó recapta prop de 3.000 euros per Càritas Palà-Frugell en el concert que va oferir dissabte al Teatre Municipal en torn del seu 53è aniversari. La informació comarcal ens portarà avui a la capital de la comarca i és que la Bisbal treu l'àliga de l'Església després de més de 50 anys pel 400 aniversari. També posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc demà al Teatre Municipal de Palafrugell, una conferència al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental. En parlarem amb un dels protagonistes, el psicòleg Agustí Camino. I tancarem aquest informatiu d'avui amb la previsió meteorològica que ens portarà en Josep Pascual des de l'Observatori de la Estartit. També també es comentarem un fenomen meteorològic que passarà per les Açores com és el ciclò Lorenzo. Comencem aquest informatiu d'avui dilluns 30 de setembre i ho farem, com us dèiem a l'hora del peix fregit, doncs posant la mirada en aquest retorn d'aproximadament unes 1.500 multes d'aquest import doncs que retornarà l'Ajuntament de Palafrugell al voltant d'aquestes multes que ha interposat la Càmera de Llafranc al passeig Cipele. Per aquest motiu ens posem en contacte i visitem a l'alcalde de Palafrugell en els seus despats perquè ens atengui, Bon dia Josep. Hola bon dia. Doncs, com dèiem, aquesta notícia arribava divendres a les vols de les dues de la migdia, de la tarda. Um, Explica'ns una miqueta, per què s'ha decidit aquesta, retornar l'import d'aquestes pràcticament 1.500 multes? Bé, el fet és que nosaltres ens arriben una sèrie de queixes aquest estiu, en el qual se'ns se informava de que la informació que donava des de l'Ajuntament no era prou, prou acurada. Nosaltres teníem molt i molt clar que quan vàrem posar la càmera de Llafranc era perquè quedés restringit el trànsit pel, carrer, pel passeig de Cipsele durant tot l'any. I així es va informar, i es va informar així, i d'així es van posar els cartells, i així es va fer quan es va posar la càmera eh, i que nosaltres agafaríem un període de prova. De la manera que van anar, doncs van, van considerar que el període de prova havia d'enganxar-se durant tot l'estiu, perquè havien restringit molt tota la, la circulació i com que nosaltres el que no volíem era, uh, era aprofitar l'estiu que seria més recaptatori perquè no, la, la idea era una recaptació la, la idea és que no hi passin cotxes en allà doncs bueno, doncs, uh, uh, doncs tant des d'urbanisme com des de policia com de la mateixa alcaldia la, la, la proposta que es feia era no, no, no, tu uh, com que ja hem anat restringint no, no, no engeguem la càmera durant, es havia apurat al principi d'estiu no engeguem la càmera durant tot l'estiu una vegada va passar l'estiu que bos ja el trànsit anava, anava més a la baixa, doncs van dir, doncs ara ja anem a, anem a, a, a, doncs a engegar la, la càmera, passat podem podem període d'avís, no, però primer al principi, doncs no es posa muntres, doncs no es posa l'avís, i no sé, quan era d'octubre, doncs es va començar a col·locar la càmera i crec recordar perquè ja fa un any d'això, crec recordar durant doncs, bueno, informant, eh? però ara eh, no sé tan segur ben bé d'aquest tipus d'informació que es varen donar si era més o, menys, uh, més o menys gran. Quan aquest estiu ens arriben certes queixes de que certes informacions que sortien des de l'Ajuntament o que s'exposaven en, en el ciutadà des de l'Ajuntament podria entrar-hi una contradicció. Val? Evidentment, nosaltres això ho traslladem al servei jurídic de la casa perquè en facin un repàs. Ha uh, costat i si sí que és cert que en algunes dels, dels tipus d'informació que donàvem eh, en, el, en el ciutadà, eh, sobretot en el que era administració oberta i en la web, era contradictòria. Per què? Perquè s'ajuntava a eh, tota la zona costanera, eh, a, tot el que era zona costanera es posava el mateix sac. I quan a Calella es diu que només es, es, la càmera serà operativa els mesos d'estiu i els mesos d'hivern no, eh, eh, Això no posava a Calella, sinó posava a zona costanera. I, evidentment, això podia entrar en, aquesta, en aquest tipus de, de contradicció. I llavors, el secretari, repassant també l'ordenança, també va trobar, que en aquest és el fet principal de perquè què hem, hem decidit anul·lar les muntes, va trobar que l'ordenança, allà em quedava molt i molt clar que allà franc seria la munta, la, la càmera seria operativa als, als, als 12 mesos de l'any, en la mateixa ordenança hi havia un altre punt que també parlava de la zona costanera que parlava de la zona de la zona costanera que només es posarien multes, que només la càmera seria operativa al l'estiu. O sigui, o que abans era zona costanera, que, que quan es ha fet l'ordenança tenir que veur posar no zona costanera, tenir posar calella, mm -hmm. que a calella només la càmera seria operativa a l'estiu i en canvi de franc durant tot l'any sí que posava aquella françeria de tornant-ho l'any, però després hi posava una costanera, o si sigui, viu dos punts que eren contradictoris. A davant d'aquesta contradicció, com nosaltres creiem, és clar, nosaltres el que han de fer, l'administració sempre ho fa, és, eh, hi ha un motiu suficient de, per posar-ho al costat del ciutadà i és d'aquí doncs, que nosaltres hem decidit eh, doncs, retirar i retornar les, les moltes pagades i retirar les, les que estan en, en període d'instrucció. Per aquest motiu que ens explicaves tu, doncs que hi havia aquesta contradicció i en una s'especificava que només era a l'estiu que aquesta càmera estava explorativa, és per aquest motiu que no s'han retirat eh, les sancions que s'han posat durant l'estiu, durant aquest estiu 2019, no, no poden ser retornables? És per això? És aquest el motiu? Sí, senyor, clar, clar, perquè eh, el que és el període d'estiu ja, ja t'agafa el període d'estiu ja, ja, l'ordenança ja està bé l'ordenança diu que el període d'estiu hi haurà la càmera operativa no? el període d'estiu tant els que passen per Calella com els que passen per Llafranc han de ser sancionats els que no han de ser sancionats és aquells que diuen malgrat i posa molt clar que Llafranc la càmera és operativa des del mes d'octubre però si en la mateixa ordenança diu que la zona costanera eh, només la càmera serà operativa a l'estiu clar contradiciós en aquí però els, el període estival Eh, doncs les dues, les dues zones són operatives. Ho has dit tu abans no? que s'ha fet poder una miqueta llarga, aquest procés de mirar aviam, ben bé qui, què s'havia de fer des de l'oposició també feia uns quants mesos que s'estava reclamant, Uh, un informe al voltant d'aquesta càmera uh, no sé si hi ha hagut uh, bueno, vosaltres us heu pres el temps que us havíeu de prendre que heu uh, caigut en les, en les pressions, podríem dir una miqueta no? que, que hi havia des de, de l'oposició amb diversos plenaris doncs que us comentava i també amb diverses entrevistes també aquí a, a Ràdio per la Sí, sí, no, no, a veure nosaltres uh, quan ens arriba les primeres queixes i també l'oposició ho comenta doncs primer que fem és passar-ho a secretaria i sabers jurídics i a partir d'aquí nosaltres n'hem posat ni pressa ni, ni ho hem fet atlantir no, escoltem, mireu això i, i, i doneu-nos una solució perquè al final uh, a veure, l'oposició té el dret a criticar i tot el que vulgui, tota la història Ara, uh, uh, és evident que uh, una cosa que pot estar mal feta pot ser per dues coses una, perquè la decisió política que es fa va en un sentit i l'altra no és per una decisió política, sinó perquè eh, la, la, la, la qüestió tècnica eh, doncs, te pot portar amb un error, i això, evidentment, això és una qüestió tècnica. Nosaltres el que vàrem dir és que la Càmera operativa a principis de, de, de, de l'1 d'octubre. Es pot criticar això, eh? Entrar, llavors això, això sí que és una cosa criticable políticament. Vol dir vostès no haurien de posar-la... I nosaltres defensarem de que sí que ha de ser oberta a partir de l'1 d'octubre. Una vegada dit això i donat aquestes ordres, el problema que pot haver-hi és un problema merament tècnic evidentment, davant un problema tècnic, són els tècnics que han de portar solucions i han trigat el que han trigat, perquè, bueno, doncs, apartar d'això, hi ha l'estiu, que ja se sap, perquè, a més, això no s'ha fet des de, des de, només des de dintre el servei jurídic de l'Ajuntament, sinó també hi havia el servei de la policia, que l'estiu també està molt enfeinat i li costa trobar-se, i a sobre, eh, amb xaloc de... De, de Girona doncs, per, per intentar mirar i, i, i trobar quina és la solució. I això ha costat, diríem, el mes d'agost, sobretot amb, amb, amb Diputació de, de, de Girona, és més difícil de poder treballar, ha sigut molt poc cooperatiu i, eh, i evidentment hi ha gent de la casa que treballa durant tot l'estiu i després al setembre comença fent algunes vacances, llavors quan hi hem pogut ser-hi tots, eh, han trobat la solució. Evidentment s'ha estat més del compte, del que podia ser, però eh, bueno, amb aquestes, aquestes qüestions jurídiques sempre, sempre van, van lentes. Això. Um, vosaltres, quan estava a l'oposició, en el seu moment vau criticar també amb fermesa no? el tema del radars de, de Llofriu. Que, doncs en el seu primer moment doncs, també van causar una miqueta de, de doncs, massa multes, o no sé massa multes, no, sinó que no estava del tot ben calibrat. També era una qüestió tècnica o una qüestió doncs, de, de que l'aparell no funcionava del tot correcte i també vau ser molt crítics en el seu moment. No sé si són situacions comparables. No, no, no, no són comparables. Nosaltres, evidentment, fas la crítica com, com l'has de fer, però allà sí que hi havia una de decisió política. La decisió política de posar un semàfor per controlar la velocitat. I una de les crítiques, i si no repassem la moroteca, una de les crítiques més grans que nosaltres vam fer és que nosaltres deien que per controlar la velocitat no s'ha de posar un semàfor amb un sensor de velocitat, sinó que s'ha de un radar. I aquesta és la principal crítica que nosaltres feiem. No? I, I això sí no decisió geopolítica. Llavors hi una qüestió tècnica eh, de... de la qüestió tècnica que va fer augmentar les muntes eh, d'una manera considerable però la, la, la, la nostra crítica política és aquesta no? i en canvi en el cas de Llafranc no, en el cas de Llefranc, nosaltres eh, i això no ho han criticat per controlar el pas dels vehicles pel de, passeig de Llafranc, poses una barra, una barrera en allà o hi poses una, una, una, una càmera, l'altre dia ha decidit posar una càmera i això no hi ha hagut mai cap crítica per part de l'oposició en canvi Llufriu va ser el del revés va ser tant al revés que van acabar fent el que dèiem nosaltres, posant-hi un radar, que és el, el, el mitjà que s'ha de posar per controlar la velocitat. I a ho van posar malament, eh? perquè no veiem un radar i ben informat, i van posar un radar mal informat. No? De tal manera que els cotxes que anaven en direcció a eh, l'Avisbal Palafrugell eren, amb alguns mesos, tres vegades més els sancionats que no pas els que anaven en direcció de Palafrugell cap a la Bisbal. Vol dir que això... Vol dir que la, la, tota la senyalització estava mal posada i això sigui sí era una decisió política perquè el política discutim. gastísimnos una sèrie de diners per, per posar la senyalització. I nosaltres, com entrem en aquí, diguem prioritat us respecte al retard de Llofriu. senyalitzar d'una forma adequada els cotxes que véen en, en, en direcció de la Bisbal cap aquí. I hem aconseguit anivellar el nombre de sancions. En, en els dos eh? ara aquests, els últims encara no els tinc però mmm, abans de l'estiu que havien tingut les dades estaven molt ennivellades o sigui, de moment, aquesta ja ho hem aconseguit i segona hem, hem disminuït moltíssim les muntes de, de llofriu no? Això també hi ha una part històrica, amb eh? els redards aquests, no? però creiem nosaltres que també aquesta part de la història eh, també acompanyada per una bona senyalització. Eh, eh. Nosaltres, si us treixo friu, eh, que al llarg del dia passin nous cotxes sense, eh, amb accés de velocitat, diríem, entra a dintre del que seria una lògica. El és lògica és que en passin 50. No? I que l'altra direcció només en passin 3 o 4 i l'altra en passin eh, 4 o 5 vegades més. I això ho hem aconseguit. Tornant al tema de, de Llafranc, ara doncs, sobre aquest període per a la gent que que, que en el seu moment doncs, durant aquests períodes que, que, que explicàvem doncs, hagin rebut alguna sanció, eh, es farà alguna campanya informativa des de l'Ajuntament o les persones s'han de buscar una miqueta la vida en aquest sentit? No, la campanya informativa ja l'hem feta, sí, perquè per, per, per això la premsa ja, ja en va tota plena, d'acord? I, eh, i després estan habilitant, aquest matí hem tingut una reunió operativa i estem habilitant de quina forma conviguin a l'Ajuntament de fer-ho més àgil possible. No? I ara, amb això, hi estaven acabant de treballar els serveis tècnics, Uh, per, per, per la quantitat de, de gent que pugui tenir és clar una cosa servi el, el nombre de mutes que en aquest moment no estaven al voltant de les mil i ha algú no? però això no vol dir que siguin mil persones, eh? igual hi ha alú queen eh? estem parlant de 500, no? i ara el que estaven treballant per quina manera serà la, la, la forma operativa més àgil per al, per al que havia estat sancionat perquè se'ls hi pugui perquè se's hi pugui fer un, un retorn àgil i que no hagi de d'emplenar molts de papers i, ni, ni, ni I llavors eh, suposo que demà el de ja estarà doncs, operatiu aquí a l'Ajuntament i després també es comunicarà eh, com ho ha de fer-ho la gent per poder per poder- perquè els puguem fer el retorn de la gent que ha, que ha estat sancionada. D'acord, doncs moltes gràcies per atendre'ns i ens retrobarem aviat. Gràcies, Josep. A vosaltres. Hem escoltat doncs, l'alcalde de Palafrugell al voltant d'aquesta informació, d'aquesta notícia que coneixíem divendres a primera hora de la tarda de doncs, aquest retorn d'aquestes 1.500 multes, aproximadament, doncs, que l'Ajuntament de Palafrugell farà a les persones que així ho vulguin. I nosaltres doncs, ens hem posat també en contacte amb en Juli Fernández. Ho escoltareu demà en aquest espai, a l'informatiu, però si voleu doncs, ja ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat on trobareu el creuament de declaracions entre Josep Piferrer i Juli Fernández, alcalde i cap de l'oposició respectivament. I continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem canviant radicalment de tema i és que usem d'explicar una bona notícia en el sentit que des de Càritas-Palafrugell ens han fet arribar quina va ser la recaptació que es va aconseguir en el concert benèfic que el grup Portbó, el grup emblemàtic de Beneres del nostre municipi, va fer aquest passat dissabte motiu del seu aniversari i que, com fa des de 25 anys enrere, doncs aquests concerts, la recaptació que s'aconsegueix, va destinada a una entitat per la Frugilenca. Enguany, la recaptació ha estat de 2.894 euros més que no pas l'any passat i gràcies a això doncs l'associació, l'entitat Caritas doncs podrà eh, impulsar, podrà donar un nou impuls al projecte de reforç escolar que ja va endur a terme durant l'any passat i que aquest any doncs ampliaran i a més a més aquests diners permetran que puguin adquirir nous llibres, nou material i a més a més doncs poder pagar a la persona responsable que en aquest cas està contractada d'aquest doncs, projecte del la escolar. La Marisa Grassot, la responsable de Caritas Palafrugell, doncs ens ha volgut donar les gràcies, d'una banda a però també al grup Port Bo i a tota la gent que va omplir el Teatre Municipal de Palafrugell i amb aquesta bona xifra de pràcticament 3.000 euros, 2.894 doncs, que aniran íntegrament a Càritas-Palafrugell per impulsar, per donar un nou aire a aquest projecte de reforç escolar. Muminara per a la tercera informació en aquest noticiari de Ràdio Palafrugell i per tant doncs, ens porta a fora de la comarca, en aquest cas a la capital i és que l'Àguila de la Bisbal d'Empordà va tornar a sortir de l'església de la localitat aquest dissabte passat després de més de 50 anys ho va fer per commemorar el 400 aniversari d'aquesta figura que data del 1619 any en què es van començar a construir. A la festa, que ha durat durant tot el cap de setmana, s'han fet multitud d'activitats. La principal va ser un ball de les diferents colles convidades a la plaça major del poble i que va presidir l'antic àguila que d'aquesta manera sortia de l'església davant de centenars de persones. A l'acte hi van participar colles de Girona, Cardona, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Cardona i Torruella de Montcri. A la nit es va fer un concert a càrrec de Bé de Boix i una petita cerca cercavilar nocturna. La Bisbal, doncs, que va tornar a treure l'àguila de l'església després de més de 50 anys i a motiu, doncs, del 400 aniversari d'aquesta figura emblemàtica. Tornem cap a casa nostra i ho farem per explicar una activitat que tindrà lloc demà a la Sala d'Actes del Teatre Municipal de Palafrugell, en concret a les 5 de la tarda una conferència en torn del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebrarà el proper setembre. 10 d'octubre. Aquesta conferència està titulada Parlar i escoltar salvavides, prevenció del suïcidi i serà a càrrec de Glòria Cascos i Agustí Camino, psicòlegs del CESMA del Baix Empordà, que pertany a l'Institut d'Assistència Sanitària. És una activitat gratuïta i avui, a l'hora del peix fregint, n'hem parlat amb un dels dos protagonistes, en aquest cas l'Agustí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 I bueno, pertanyem a això, aquest assessor mental que a través de circuit eh, de, dels metges de família, pues, es posarà en contacte amb nosaltres quan apareix algun tipus de problema o algun tipus de problema de trastorn mental. D'altra banda, doncs, eh, l'Agustí Camino també ha destacat que no s'enfoquen en cap en malaltia mental, sinó que tenen a persones en qualsevol tipus de problema de salut mental, tot i que sí que tenen diversos protocols establerts per a cada tipologia. No, nosaltres atenem eh, a tota la població que pugui estar passant per algun tipus de problemàtica d'aquestes. Llavors no hi ha una especialització específica, no? és a dir, que qualsevol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 D'altra banda, ens hem centrat en el tema d'aquesta conferència que tindrà lloc demà, recordeu, a la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrujell i que és la prevenció del suïcidi. Un tema que en moltes ocasions s'ha doncs, pogut tapar i que fins i tot encara actualment és tabú. Mira, justament aquest any s'ha plantejat fer aquest tema perquè és un tema que encara es parla molt poc i com has dit molt bé encara la nostra societat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 I a més a més de tractar amb els usuaris de l'Institut d'Assistència Sanitària doncs que tenen alguna malaltia de salut mental, doncs també treballen amb els familiars i les persones del seu entorn perquè també doncs, en moltes ocasions s'ha de treballar com poden afrontar aquest tipus de problemes que puguin tenir, que puguin tenir les persones més properes. Sí, perquè els familiars pateixen molt, moltes vegades no saben com actuar eh? quan una persona comença a parlar d'aquestes coses...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 efectiu que serà una xarxa de protecció davant d'aquestes situacions. Doncs si voleu saber una miqueta més al voltant de com podem prevenir els suïcidi, en cas que tinguem alguna persona del nostre entorn que tingui alguna malaltia de salut mental doncs eh, podeu assistir aquesta conferència, és un acte obert a tothom, per tant no cal que tingueu algun familiar amb algun trastorn mental, sinó doncs, que és una activitat que s'emmarca dins d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental que tindrà lloc el 10 d'octubre i del qual a Ràdio Palafrugell doncs, també, com vam fer l'any passat, farem una tertúlia en guany, però com eh, us anunciàvem l'any passat o com teníem la voluntat, com dèiem, que havíem de fer, doncs amb usuaris i persones doncs, que viuen de primera mà a aquests problemes associats a la salut mental. Nosaltres us recordem que aquesta activitat de la qual hem parlat avui és, tindrà lloc demà dimarts a les 5 de la tarda a la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrugell. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui dilluns, 30 de setembre, darrer dia del mes de setembre, i ho farem doncs, amb la previsió meteorològica i, a més a més, com és habitual, doncs, amb en Josep Pasqual també repassarem algun altre tema doncs, relacionat amb l'actualitat. Saludem en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep.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 i a la nit ja podran deixar algun plogí, amb algun ruixat, eh, sembla que no massa important, però que podria anar acompanyat de tempesta també. Eh, la tarda, doncs, bufarà una mica de graví demà, però la nit, durant eh, si acaba passant aquesta, aquesta petita pluja, doncs, eh, girarà a la tramuntana, i ja el dimecres, doncs, tindrem un de matí encara amb possibilitat d'algun plogí, amb alguna pluja feble. Eh, el vent...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 que aquesta setmana doncs, passarà per a prop de les illes Açores, les illes portugueses de, de les Açores. Eh, sí, exactament. Doncs, eh, aquests eh, ciclons se solen formar doncs, a les costes eh, occidentals de l'Àfrica, eh, a les costes doncs, eh, tropicals, i habitualment doncs, amb l'anticicló aquest, que generalment hi ha al voltant de les Açores, i per això se li dona aquest nom, doncs, eh, el recorregut seu... Eh, es desvia, es desvia cap a cap a, a les costes americanes, sobretot a les Antilles, a les costes que hi ha al Carip, eh, cap allà a les costes fins i tot orientals dels Estats Units, i després acaben desapareixent cap al nord. Eh, habitualment durant l'any n'hi doncs, ha de ciclons, hi ha, hi ha alguns anys que n'hi ha pocs, 3, 4, 5 i tres anys n'hi doncs, ha moltíssims, i se'ls hi dona un nom en funció, eh, o sigui, un nom normalment començant per la lletra A, B, C, aquest es diu Lorenzo, per tant ja n'hi ha hagut uns quants sí. aquest any, i eh, la particularitat és que aquest s'ha doncs, desviat de la ruta habitual i en comptes anar cap a les costes dels Estats Units o d'Amèrica, s'ha desviat i sembla doncs, que demà al de matí passarà a prop de les illes de Sores, que no hi estan gaire acostumats en aquest tipus de fenòmens, i allà provocarà doncs, vents molt forts i segurament pluges també in intenses. A més, hem de tenir en compte que aquests ciclons amb una pressió atmosfèrica molt baixa el que fan és fer pujar el nivell del mar, eh, i per tant, el que, el que en diuen marees atmosfèriques no? uh -huh. i finalment acabarà morint cap a les costes d'Irlanda, un, un pot provocar també vents molt forts i pluges, però allà ja, com que les aigües són més fredes, doncs s'hi serà, diguéssim, reomplint, que es coneix d'aquesta manera, és a dir, la pressió irà pujant i per tant serà menys destructiu. El més destacat és aquest canvi de ruta. No sé si tenim alguna explicació, si has pogut esbrinar, doncs, perquè ha fet aquest canvi de ruta i doncs, aquesta setmana doncs, eh, segurament, doncs, ara com tu deies, demà, doncs eh, tocarà aquesta... les Illes Açores i acabarà doncs, després del seu periple cap a les Illes Britàniques, però no, sabe... no sé si se sap ben bé perquè hi ha hagut aquest canvi de direcció. Eh, habitualment, ja dic, que és una cosa que no és habitual però tampoc és rara, vull dir, històricament alguns han fet aquesta ruta. La particularitat d'aquest és que eh, doncs eh d'una força molt, molt important és a dir, és un cicló un, un huracà molt potent eh, per tant doncs no sé aquesta particularitat eh, per cert, eh, no sé si saps que el primer que va estudiar els huracans eh, va ser un català no, no, no ho sabia aviam, explica'ns això sí. eh, doncs eh, resulta que eh, hi havia un jesuïta eh, Benet Vinyes eh, doncs que se'n va anar Cuba, per la raó que sigui eh, en Benet havia nascut a l'any 1837 a Poboleda, que és això, això és el priorat i eh, doncs va desenvolupar la seva vida eh, diguéssim religiosa allà a Cuba però com que allà doncs, i habitualment arriben aquests ciclons doncs eh, s'anava fixant què passava i s'anava notant abans de que arribés o anava tot notant els núvols que veia, els vents, i a partir d'aquí, doncs, va fer una llei, o sigui, se va donar compte que sempre, habitualment, seguien uns certs patrons, i eh, aquests patrons els feia servir, doncs, per preveure en una època que no hi havia ni metesat, ni gairebé ni va passar el temps en aquella època, eh, perquè tampoc les comunicacions no, no eren com les d'ara o Clar. com les de fa 50 anys, no?, mm -hmm. I, eh, de fet, doncs, eh, en Benet va desenvolupar una teoria que es coneix com a punters relativos a los huracanes de les Antilles, o també eh, conegut com les lleis vinyes, perquè deia Benet Vinyes. Mm -hmm. I, doncs, per tant, és una, una persona, doncs, que molt valorada dins del món de la meteorologia.. Doncs... Una curiositat no? que, que ens aporta avui normalment en Josep i doncs, en aquest primer eh, estudiós, no? en aquest cas d'aquest fenomen meteorològic i que doncs, era català i que doncs, hi ha diverses que, teories o podem dir estudis no? que, tenen, que es tenen com a referència no? encara de, del que va fer en, en Vinyas. De fet, ara diguéssim ja ha quedat desfasat perquè tenim els satèl·lits i tenim doncs, sistemes molt més moderns de previsió però les seves lleis, les seves teories que va prefixar, doncs, van ser ben bé durant vàlides fins durant la primera meitat del segle passat, del segle XX. Uh -huh. I, eh, doncs, encara, a més de, de... Tinguent en compte, doncs, com va haver de fer doncs, aquests estudis, que no tenia pas les eines que tenia ara, doncs, encara més mèrit els que tenia, en aquest cas, eh, aquest eh, Benet Vinyes, doncs, que que va aportar tot aquesta, aquest coneixement. I d'altra banda, Josep, posant novament la mirada en aquest uh, huracà, en aquest uh, cicló, um, el fet doncs, que passi per aquesta zona doncs, que no estan habituats, malgrat que no, no, un, no estan habituats doncs, a aquest tipus de fenomen, no sé si uh, pot causar forces desperfectes en aquest cas, no sé si passarà per zones més habitades o, serà, o quedarà més uh, arran de costa i no, no acabarà doncs, de, de fer tot el, el mal que podria fer un, un fenomen d'aquest tipus. Sembla que passarà pel nord de les Açores, una mica més al nord, per tant, el centre de l'huracà no passarà ben bé pel cim de les illes, uh -huh. però tot i així, és, com que no és una cosa molt petita com podria ser, per exemple, una tromba marina o una cosa, sinó que és de unes quantes desenes de quilòmetres de, de diàmetre, doncs sí que, que amb la seva influència doncs, pot passar provocar desperfectes. Doncs n'estarem atents, n'estarem atents, això passarà doncs, en principi demà, hauria de passar. I... Sí, en, en, entre aquesta nit i demà arribaran a aquesta zona uh -huh. i ja el dijous cap a... ja molt més debilitat, però encara amb vents forts, arribarà a les costes d'Irlanda, que també sembla doncs, que passarà pel nord d'Irlanda. Doncs ho, ho comentarem, Josep, aviam què ens ha deixat aquest fenomen meteorològic, esperem doncs, que no deixi molts desperfectes en aquestes zones que ens doncs, estan habituades, en aquest cas, a rebre aquests fenòmens tropicals. Nosaltres, doncs, Josep, ens retrobem novament divendres. Que passis una molt bona setmana. Perfecte, igualment a tothom. Doncs amb aquesta darrera informació que ens ha portat en Josep Pasqual i doncs amb, cicló, amb aquest cicló, amb aquest fenomen meteorològic doncs, que passarà per les Açores, en aquest cas, hem doncs fet un fenomen que no és gaire usual i per això també n'hem volgut parlar avui aquí a Ràdio Palafrugell. Doncs nosaltres ens acomiadem d'aquest primer informatiu de la setmana, el darrer però del mes de setembre, i a continuació us deixem amb els esports al punt. Tota l'actualitat relacionada amb les entitats i els equips esportius del nostre municipi el trobareu a continuació amb en Rafael Corbí, que passeu un molt bon dia. Nosaltres ens retrobem demà, però us recordem que si voleu seguir atents de tot el que passa a Palafrugell, doncs,